שוב פעם, פעמיים, פעמיים, פעמיים, פעמיים כי טוב, יום שלישי, והנה יש לנו, שוב פעם הגיע אלינו האורח. אחרי השעה הנפלאה הראשונה שהייתה לנו עם אלי שרון, אנחנו תפסנו אותו, אמרנו, תשמע, אלי, אתה חייב... אה, כן, עכשיו אומרת לי כאן אמירה, כן. אלי, אתה בחור טוב, כן. אבל פישלת, זה לא התקליט הנכון שהבאת לנו, <laughs> אז אנחנו נצטרך לעבור... <laughs> כן. אה, את אה, את רגע, רגע, אנחנו לא נוותר על זה, אני אלך עוד מעט לתקליטייה וננסה למצוא את זה, אין אין את זה שם בכל זאת, אבל בינתיים אנחנו נעשה קצת שינוי, שינוי ב, ב בסדר התקליטים. אה. רגע, בוא נתחיל כמו שצריך. קודם כל, שלום, שלום. משה. שלום, שלום. יפה, ככה אנחנו מתחילים, נכון, כל תוכנית, מה זאת אומרת? שלום לאמיר המפיקה נכון, שלום, ולדותן הטכנאי. נכון. ושלום. יום שלישי פעמיים כי טוב, אז אנחנו פה ושוב בתוכנית חדשה. ושוב עם אלי שרון. Okay. כן. <תלכי בסדר> כי uh, אנחנו כל כך נהנינו מהשעה הראשונה עם אלי והמוזיקה שלו והתקליטים הנהדרים שהוא הביא והסיפורים המופלאים. אז אמרנו לאלי, תשמע, אנחנו צריכים עוד שעה. Mm -hmm. והנה אנחנו פה לשעה שנייה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה> הכבוד שלנו. אנחנו uh, רצינו להתחיל עם חוה אלברשטיין, אנחנו אולי נביא את חוה אלברשטיין בהמשך. Uh, אז אנחנו נלך ל-Best Next Thing. Next Best Thing, נלך לדייב ברובק. איזה צד זה? החמישה של זה, דייב צעד... רגע, רגע, רגע, רגע, הצלחנו להתגבר. אוקיי, יש לנו חוה אלברשטיין. יש לנו בכל זאת חוה אלברשטיין. תראה מה זה פילי הטכנולוגיה. פס, למה מצו... חוה אלברשטיין? למה, אוקיי. למה חוה אלברשטיין? באותן שנים, זה כבר היה על סף מלחמת ששת הימים. גרתי בשיכון הסטודנטים גבעת שמואל בירושלים. הוא צמוד, היה צמוד למה שהפך אחר כך למוזיאון האסלאם, ואת השיכון הזה הרסו ובנו במקומו בית, אבל השיכון אז היה ממומן משהו על ידי הפדרציות היהודיות בארצות הברית. והיו שם רק בנים, אסור היה לבנות להיות בחדרים אחרי שעה מסוימת, והשומר הלך ושם את האוזן על הדלתות כדי להקשיב. זה לא היה סתם. ובכל אופן, ערב אחד בחדר האוכל של השיכון, הופיעה בחורה צעירה, עם גיטרה, בדמיון שלי היא מדהים, אבל אני לא בטוח שזה נכון. יכול להיות. אני ממש אומר את זה שזה, בספק בעניין של המדים. וחבר uh, לשיכון שהכיר אותה מהבית אמר לי, היא תהיה גדולה. ואני הקשבתי להופעה שלה, ואכן היא נהייתה גדולה. וגם אני חשבתי שהיא תהיה גדולה, וזאת הייתה חווה אלברשטיין, עם הגיטרה, בתור חלטורה, ואני בחרתי מתוך התקליט הזה את השירה "תלכי בשדה", שזה שיר של לאה גולדברג, ועל לאה גולדברג, אני, יש לי גם סיפור בקטע הזה. נגיע לזה. נגיע לזה אחר כך, אחרי השיר. את תלכי בסדר. Shalom, press your ears and pray again please join in your business with fun and that way My head will be there And the sun will be uma estersa And I will see the sun In the seeds of the green she is And is flesh And sins ZANG EN MUZIEK BADRAKIM SHESEMERU MAIMA הלכה ועל הנושא של לאה גולדברג, בחרתי לא במקרה. כשחיזרתי אחרי אשתי, הייתי קורא לה בלילות שירים של לאה גולדברג. מאוד אהבתי את לאה גולדברג. אני רוצה להגיד משהו בגנותי. החיזור הזה עובד. עובדה, כן, עובדה. עובדה. חמישים שנה חגגנו לפני חודש. מזל טוב. חמישים שנות נישואים, ועשינו את זה בספארי בטנזניה. בכל אופן... מה שמזכיר לי, שיש לנו גם לדבר אחר כך על התחביב הנפלא של אלי, שזה צילום. צילום, כן. אבל דבר-דבר. דבר-דבר. בכל אופן, אני הייתי נהגתי לקרוא לאשתי שירים של לאה גולדברג, ואני חושב שגם היא אהבה את זה. ואני כל כך אהבתי את לאה גולדברג, שאפילו בתור סטודנט באוניברסיטה, הלכתי פעם לשמוע שיעור שלה. זה היה שיעור במסגרת החוג לספרות השוואתית. לא עניין אותי לחלוטין. היא דיברה שם שעה שלמה באינטונציה המזרח-אירופית שלה, על משהו שלא עניין אותי בכלל, אבל לראות אותה מול העיניים, זה מה שרציתי. נראה לי שעכשיו מלאו 50 שנה למותם. שבוע שעבר, היה 50, או לפני שבועיים היו 50 שנה למותם. בכל אופן, זאת אהבתי הגדולה ללאה גולדברג, וחיברתי אותה עם חווה אלברשטיין. אז איך אנחנו מגיעים מפה לדייב, ברוגה, לדייב ברובק? אז כשהייתי סטודנט פוחז, כמו שאמרתי, אה, אה, אה, התאהבתי בג'אז. והיה באותו זמן, כן. היה באמת סצנה חזקה של ג'אז. בדיוק, היה גם הפוספוסטק, גם הברתון, כן. ובברתון היו מופיעים אה, להקות ג'אז. ברביעיות וכל מיני, משהו מופ מופלא. וכדי לאהוב ג'אז, הדבר הראשון שחבר שלי שהכניס אותי לתוך הג'אז השמיע לי, היה טייק פייב של דייב ברובק. טייק פייב, הסתבר שזה הקטע הכי קלאסי, הכי פשוט, הכי אהוב על כל האנשים שאוהבים ג'אז. אבל אוהבים ג'אז שטחי קצת. אנשים שאוהבים ג'אז, או אנשים שמאזינים לזה, הם לא יודעים בדיוק איך קוראים לזה, אבל הם מכירים את זה. טייק פייב זה על שם הפעם החמישית ש... כן. אה, יפה. כן, כן. זה היה טייק פייב, יאללה, טייק פייב. Don Never together. קטע נהדר, הקטע הזה של הג'אז, אבל מה עושה אותו באמת עד כדי כך שהוא באמת המקום הראשון, אני חושב, במחקר של הזה, המלודיה, המלודיה, הקטע הזה? תשמע, לא לכולם יש מלודיה חזקה. למשל, במוזיקה קלאסית, אם אתה תלך לשיעורים, ואני הלכתי לשמוע הצהרות, אז באים ואומרים לך ככה, בטובנו נפלא, ואין אצלו מלודיות. ומבין אי אפשר לעשות שיר. משוברט אתה יכול לעשות שירים, מכאלה. זה, כאן יש מלודיה מדהימה. אני חושב שזה המלודיה איכשהו. מה עושה שיר לפופולרי? כן. לך תדע. אז זה חותר ש... אני חושב שבעיניי הקטע הראשוני הוא הקטע הכי מדהים. בקטע הזה. כן. פה כן. הוא, הוא, הוא מתחיל לחזור, אבל הקטע הראשוני הוא הכי מדהים. מעבר למלודיה, יש פה גאונות. כן. אין ספק. כי אתה שומע את זה פעם אחת. אתה לא הבנת שזה כבר נכנס לך לפה, פעם הבאה שאתה תשמע את זה, אתה תתחיל לטופף מהאצבעות, כי אתה לא יכול לחיות. כן, עכשיו תוסיף את מה שאמרת קודם, שקראו לזה טייק פייב, בגלל שזאת הייתה הפעם החמישית שהקליטו את הקטע. כן. אז הנה, זה היה פייב. הנה, זה קטע יפה מאוד. זה קטע הנושא, חוזר. כן, בדיוק כך. וואו, זה היה קטע מדהים, ככה אני חושב בכלל. נגמר יפה, נגמר טוב. עכשיו, אנחנו כבר רמזנו על זה בסוף התוכנית הקודמת איתך. אלי היה יושב ראש ער"ן, נכון? יושב ראש הוועד המנהל של ער"ן. וכיום אתה ממשיך להיות מתנדב בער"ן. כן. עזרא, מי שלא יודע. כן. עכשיו... בוא תספר קצת על ערן, איך הגעת לערן, ומה בעצם נותן לך שם, כשאתה נמצא בצד השני של הטלפון ומתקשר אליך אדם שהוא לא במצב הכי טוב באותו רגע, ואני מתאר לעצמי שכשאתה מסיים את השיחה איתו ואתה מרגיש שהוא מרגיש בסדר, אתה מרגיש הרבה יותר בסדר. אני התנדבתי לערן אחרי שפרשתי לפנסיה, ופרשתי לפנסיה בגיל די צעיר, במידה גדולה מבחירה. חשבתי שאני אוכל להמשיך להתקיים בהנאה גדולה עם מה שצברתי עד אותו רגע, ולא צברתי הרבה מאוד, שלא יהיה פה אי הבנה, אבל מספיק, וחיפשתי התנדבות. ומאחר ואני מכיר את החולשות שלי וידעתי... שיהיה לי מאוד קשה uh, להתנדב במקום שבו יש uh, עבודה של פנים אל פנים עם אנשים שיש בהם מידה גדולה של גדול. סבל או אומללות. חשבתי שבער"ן אני אהיה טוב. יש לי כושר הקשבה טוב, יש לי יכולת ביטוי טובה, ובער"ן אתה נמצא בטלפון או באינטרנט גם. אני, אנשים לא יודעים, אבל ער"ן מאוד פעילה באינטרנט. בצ'אט. בצ'אטים, כן. והתנדבתי. וברבות הזמן נוצר איזשהו משבר בער"ן והיו בחירות לוועד המנהל והתמודדתי והצלחתי להיבחר ונבחרתי ליושב ראש הוועד המנהל. החזרתי את העמותה, לדעתי, אני מניח שגם לדעת רבים אחרים, לפסים של יציבות כלכלית. זה עובדתי, זה לא דעה. והייתי יושב ראש הוועד המנהל במשך שש שנים. העמותה היא עמותה, ערן היא עמותה מופלאה. היא מנוהלת נקי, היא מנוהלת יפה, אין שמה שום אה, ראוותנות, יש שמה רק אה, הקשבה. ואני לפעמים מקשיב לשיחות של אחרים, בצורה מקרית, כאשר אני בתורנות, יושבים לידי בקור... בבוטים הסמוכים יושבים אנשים אחרים, וכל פעם אני אומר, איזה אנשים נפלאים. איך הם מוליכים שיחה עם הפונה הרבה יותר טוב ממני? אני תמיד חושב שאני עושה את זה הכי גרוע. איך שאו... אפשר להתנדב לערן? להתנדב לערן צריך אה, לפנות אל ערן בכתב, וזה לא פשוט, כי ערן עושה סלקציה, והסלקציה היא לא אה, סלקציה של אה, הדרה של מישהו. צריך להבין פסיכולוגיה בדבר הזה? לא, אחר... לא. צריך... Common sense, yeah, common sense, אישיות אה, נקייה, נעימה, יכולת ביטוי, mm. אה, אישיות, זה, ויש אנשים נפלאים שרוצים להתנדב והם לא מתאימים. אנשים קפצניים למשל, שמגיבים מהר ו וכזה, לא פחות מתאימים. צריך לה להגיב מהר, אבל בהיגיון ובשקט. אבל צריך לדעת ללמוד להקשיב, קודם כן. כל. אז אני רוצה לספר לך, משה, שראיתי פה את התערוכה המופלאה שלך, של... מכשירי רדיו ישנים וטייפים של סלילים ועוד כהנה וכהנה. לפני כחודש, כחוד... חודשיים, פנה אליי אחת הפניות שהגיעו אליי, הייתה מאיש שדיבר מאוד יפה, עברית מאוד יפה. הוא דיבר בגלל בדידות, כמו חלק גדול מהפניות mm, אלינו עם כן. בודדים. ותוך כדי שיחה התחלנו לדבר, ואז הוא סיפר לי שהוא אוהב דברים ישנים, אמרתי לו גם אני, שאני מאוד אוהב. אוספים, יש לי אוסף של עטים נובעים. יש לנו בבית חפצים אה, אה, עתיקים של המשפחה של אשתי מהולנד. ואני מאוד אוהב. ואז הוא אמר לי, יש לי מכשירי טייפים של סלילים. יש לי... זו הייתה שיחה מופלאה. אחרי עשרים דקות או עשרים וכמה דקות, אה, סיימנו את השיחה, והוא הרגיש נפלא בתום השיחה, ואני הרגשתי נפלא לפחות כמוהו. ולשאלתך, אהרון, מקודם, אה, המטרה בשיחה זה להוציא את האיש בסוף השיחה, את הפונה, במצב יותר טוב ממה שהוא נכנס אליה. אני חושב שזאת ההגדרה הכי טובה. אנשים נכנסים לשיחה מדוכאים או עצובים, או... ואתה צריך להוציא אותם מהשיחה אחרי 20 דקות או משהו דומה לזה, עם מצב רוח יותר יש, טוב. יש לך מגבלה של זמן, או שאתה יכול לדבר מקו... עם אדם אחד כמה שתרצה, או מק... כמה שהוא זקוק לה? יש מקובלויות. אבל אם אני כמתנדב מרגיש צורך להמשיך את השיחה למשך חצי שעה ואפילו שעה, זה קרה לי. זה לא קרה הרבה. ואולי אני... סיפור אחרון על קטע שאין לי תקליט שלו. ואם אתה היית מוצא אותו, אז אני הייתי מאוד שמח שהוא יושמע. Uh, הקטע שנקרא... אוי, אוי, אוי, תכף אני אזכר. Uh, uh... יש איזה קומפוזיטור אנגלי שחיבר קטע מופלא של... עם, עם הטבולר, טבולר... מייק אולטפילד. מייק אולטפילד. סליחה, תודה רבה ששכחתי. יום אחד זה מצלצל אליי איש שמדבר ככה בקול שפוף, ברור שהוא לא בן אדם על הקו הרגיל של אנשים, אלא סובל ממחלת נפש או מאיזה שהם דיכאונות כאלה ואחרים. ואני כרגיל, אחת השאלות הטבעיות ביותר לשאול, מה עושה לך טוב? כי בוא, בוא נדבר על דברים שעושים לך טוב. Mm -hmm. אז הוא אומר לי, מייק אולפילד, שאלתי אותו, טאבולרס בל, טאבולרס? טיובלרס. אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר לי, זה קטע מוזיקלי, שאם אני שומע אותו... עושה לי טוב. אתה מכיר? הוא שאל אותי. אמרתי לו, לא, אני דווקא מכיר, זה משנות ה-70. אני מכיר, אולי אפילו מה-60, אני לא יודע. 73. 73. אהרון הוא משהו, האיש הזה, אנציקלופדיה. הוא אומר לי, אמרתי לו, אני מבטיח לך, אני אלך הביתה ואני אחפש את זה. הלכתי הביתה בתום המשמרת שלי, והלכתי ישר לאינטרנט, וחיפשתי ביוטיוב. ומצאתי שלושה קטעים. אחד של שבע דקות, אחד של שמונה דקות, אחד של חצי שעה. וזה וה... היה מדהים. בתור אוהב מוזיקה, פשוט דבר מדהים. עכשיו, זה ארוך, זה, זה הרבה כן. דקות. זה היה מדהים. ו... לאחרי, אחרי זמן מסוים, כעבור איזה שבועיים שלושה, באחת המשמרות הבאות שלי, כעבור שבועיים-שלושה, אה, עוד פעם מצלצל אליי אותו בן אדם. במקרה הוא נפל עליי, כי השיחות בער"ן הן שיחות יחיד, יחידניות. כלומר, אתה, אתה עולה על הקו, אתה מדבר עם בן אדם שעליו נפלת באופן אוטומטי לפי אה, חלוקת המחשב, כי יש הרבה מתנדבים בכל הארץ, ו... אתם מציגים את עצמכם בשם? כן. שם לא, בשם פרטי. לא, שם, לא. לא, לא. אתה יכול לבחור לעצמך שם פסאודונים כזה אם אתה רוצה, אבל בדרך כלל לא. אני למשל לא מציג את עצמי אף פעם בשם. והאיש הזה נפל עליי עוד פעם. אני זיהיתי את הקול שלו. אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה זוכר שדיברנו לפני חודש או חודשיים? אז הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה הזכרת לי והכרת לי את מייק uh, אולטפילד. אז הוא אומר, אה, אני זוכר, הוא אומר, ו... לו, מה זה שמעתי מאז לא... תשמעו, זו הייתה אחת השיחות הטובות ביותר שהיו לי אה, בער"ן מאז ועד היום. אז אה, בזה נגמר הסיפור של אה, אה, מייק אולדפילד. טוב, עכשיו, אנחנו אה, אה, לא תכננו את, ה... את העניין הזה. <laughs> היית אומר לי, הייתי מביא את יובלבלז מהבית, אבל אה, אנחנו לא יכולים שלא לוותר על זה אחרי סיפור כל כך אה, מרגש. ולכן, אנחנו נעשה מה שאנחנו בדרך כלל לא עושים. אנחנו עכשיו נשותט לנו ביוטיוב, ואנחנו ננסה למצוא את יובלר בלס של מייק רולדפילד. ונשמוע קטע, כי זה ארוך מאוד. ונשמוע משהו, כי זאת הרי יצירה של 40 ומשהו דקות. המלאה. שהסינגל מתוכה הוא גם היה מוזיקת נושא למגרש השדים. את זה לא ידעתי, אתה רואה? הוא יודע הכול. הנה, זה מתנגן. וזו יצירה באמת ממכרת ככה. כן, יצירה ארוכה מאוד. הגרסה המלאה כן. שלה היא באמת מעל 40 דקות. כן, 48 דקות. אבל יש גרסה של 7 ו-8 דקות ביוטיוב, אני ממליץ לכולם לחפש אותה, אגב, כי זה מופלא. אגב, הסינגל, אני חושב שזה הסינגל, אז יש שם קטע שבו אה, אה, קריין, זה שחקן של אביב סטנשל, נדמה לי, מציג כל כלי שמצטרף mm -hmm. עד לטיוב לברס, כן? אה. וזה פשוט... זה יפה. Uh, ואפשר להבין למה זה אחד מרבי המכר הגדולים ביותר של ה-70's כן. ובכלל, ובעצם האלבום שפתחת, ta... הקים גלום... את האימפריה של... זה התחיל עם גלוגוויש פילבונג בהתחלה, נכון? הכל. כן. כן, כן. וזה ממש ממכר. כן. טוב, uh, <laughs> אני, כן, על הרקע של... על רקע טיובלאפ בלז, אנחנו חוזרים לווינילים הישנים והטובים, עם החריקות והכול. כן. Uh... כמו שאמרתי, אני אוהב, אני אוהב שירים שקטים. ושיר שהוא אה, בעצם גם שייך למשפחת הג'אז. נכון. אה, שמאוד אהבתי, אה, זה היה פיבר של פגי לי. פגי לי, אה, בשונה מרוב אומני הג'אז, היא לא אפריקן-אמריקן, היא... לא mm -hmm. היא בלוא... אה? אבל היא השתלבה היטב בסגנון, והשיר פיבר, הוא אחד השירים המופלאים ביותר שלהם, אני משתמש במילה הזאת יותר מדי, מופלאים. זה בסדר, זה בסדר. הבאת לנו דברים מופלאים בחלקם הגדול. אנחנו נשמע בגילי. פיבר. פיבר. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever In the morning, I fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name and you know I'm gonna treat you right you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight here in the morning a fever all through the night everybody's got the fever that is something you all know me Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame Now give us fever When we kiss it Fever with our flaming youth Fever I'm a fire Fever, yeah, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas Had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn, what a lovely way. קסם, מאה ושש עפים. כן, פשוט חיכינו לג'ינגל שיגיע. אבל דברים טובים צריך לחכות. נכון, נכון, הוא טוב, בחירה טובה, פיבר. כן, גם אני אוהב את פגילי. אנחנו נשארים עם ג'אז, אבל מערבבים פה איזה קסם דרום אמריקאי. סמבה. אז בוא תספר משהו על השילוב. המופלא, אני אשתמש לך במילה, המופלא בין, בין סקסופוניסט יהודי-אמריקאי, שקוראים לו סטן גץ, וזמרת ברזילאית ששמה אסטרו ג'ילברטו. נספר על הקסם הזה. אז הקסם הוא שאסטרו ג'ילברטו היא לפי דעתי זמרת מאוד מיוחדת, עם קול מלטף, שקט, נעים, מדהים. וסטן גטס אה, הקליט אה, ס, אה, סשן שלם, וזה נכון להגיד סשן, כי זה כל הג'ם סשנים שהוא ניהל בניו יורק, אה, עם אסטרו ג'ילברטו, mm -hmm. וגם עם ז'ו רג'ילברטו. וזה יצא בשני אלבומים שונים, ואחר וואו כך... ז'ו היה בעלה. כן, היה בעלה. ואחר כך לימים גם יצא אפילו אלבום משולב של שני, השיר, של, של, של, של שני הקטעים, גם הקטע, הקטעים שלו איתה וגם הקטעים שלו אית, איתו. Mm -hmm. והתעניינתי בגורלה, והסתבר שהיא חיה עד היום בניו יורק, היא מאוד מאוד רחוקה מהבמה, נדמה לי שהיא עסקה בתחום הביולוגיה משהו, וה... והמעבדות וכולי אחרי זה, אבל היא נעלמה לחלוטין, בגיל די צעיר אני חושב. אבל ו... יש, אני, אני לא בטוח אם, אם, אם בבלג'יל ברטו היא הבת שלה, או הבת של ז'ואאו ז'ילברטו, אחרי שהם התגרשו, אבל היא הזמרת נפלאה בשם בבל ז'ילברטו, היא בת של אחד מהם. אנחנו נבדוק את זה בהזדמנות, יש לנו את ויקיפדיה. כן. אז אם כבר דיברנו על אסטרו ג'ילברטו, אני חייב פה לדחוף את עצמי, כן? התרגלתם כבר לזה. נכון. הסיפור הראשון על אסטרו ג'ילברטו, וזה קשור לתוכנית שהייתה פעם בגליצה, ציפורי לילה. ואחד המגישים של ציפורי לילה היה אה, אלי מוהר. ו... שאהבתי אותו מאוד. אז הנה, יש עוד, עוד, עוד מכנה משותף. פגשתי בו גם פעם, בערב חברתי, okay. אצל חברה טובה שלנו, שהוא היה בן הכיתה שלה. Okay. זה היה לפני 30 שנה לפי דעתי, אם לא יותר. והיה ערב אצלה בבית, שנאספו שם בני הכיתה שלה, והוא היה שם. וזה היה אינטלקטואלי ומשעשע ביחד בצורה בלתי רגילה. התאהבתי בו במע, על המקום. וקל להתאהב, היה להתאהב להתאה בלימור, להתאה כן. ושם אצלו הוא השמיע די הרבה את אסטרו ג'ילברטו, וזה היה מאוד, מאוד מאוד יפה לשמוע את הקול הזה בשעה 12 וחצי אחת בלילה. המלטף, הקול כן. המלטף. בסיפור שני, ב-1974, אני... כתבתי על מוזיקה ב"הארץ שלנו". היה פעם דבר כזה, "הארץ שלנו", שבועון לנוער, שם אני התחלתי לכתוב על מוזיקה. ואסטרו ג'ילברטו הגיע לארץ, ואני רציתי לראיין אותה. אני החוצפן רציתי לראיין אותה, ויש את יחסי הציבור שלה, נדמה לי זאת הייתה מירי בן יוסף, mm -hmm. המנוחה. אמרתי, שמע, יש לך אפשרות אחת לפגוש אותה, היא מתארחת בתוכנית, בתוכנית של אהוד מנור בצהריים. לך לקריה. כן. זה היה בשתיים בש... בצהריים או שלוש, משהו כזה, ובאמת נסעתי לשם. זאת הייתה הפעם הראשונה שאני פגשתי את אהוד מנור. איש מקסים, נכון, מקסים. והוא קיבל אותי בברכה. זאת אומרת, אני הייתי אז ילד בן 14-15 או משהו כזה, וקיבל אותי בברכה לאולפן. לא יכולתי לראיין את אסטרו ג'ילברטו, כי לא היה, לא היה זמן, אבל בין השירים ישבתי והקשבתי לו, מדבר איתה, וזה היה פשוט... מקסים, גם היא הייתה אישה מאוד נחמדה, עד כמה שאני זוכר. כן. ואחרי שצללנו uh, לבורות הנוסטלגיה העמוקים, אנחנו נשמע עכשיו את אסטרוג'יל ברטו וסטן קורקוואדו. קורקוואדו. קווייט נייטס, את סטארס, אוף קווייט סטארס. הנה, זה בא. זה מגיע. of quiet stars quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us quiet thoughts and quiet dreams quiet walks by quiet streams and a window that looks out on Coco Vato oh how lovely רבידה סמפריה סינק, כאן וספר דודי מינק, התאורה פגרת ולשמה בקול הזה אתה יכול פשוט לנמנם לך ככה, להרגיש כאילו אתה נסחף בכיף. כן. לא, אנחנו אומרים את זה לטור... במלימה חיובית, באהבה. אבל ליד המיטה שלי, אה... שהייתה תקופה ששמעתי ליד המיטה אלי, אה, מוזיקה. אלי, אנחנו עכשיו נכנסים לחדר השינה שלך. כן. כן אוקיי. אז ליד המיטה... כששמעתי okay. מוזיקה, okay. זה, זאת הייתה אסטרו ג'ילברטו, כי הייתה אפשר להירגע. Mm -hmm. התרגעות מוחלטת. Okay. או כמו שריק אמרה ש... Feel like making love. أو... <laughs> אני חושב שמפה המעבר לאלה פיג'רלו טבעי. לגמרי. אהובת ליבי. <laughs> אני אגיד עוד משהו, שאני מאוד אוהב הופעות חיות. אני אוהב לשמוע מוזיקה שהוקלטה בהופעות חיות, כי זה הכי אמיתי. שומעים את תגובות הקהל, שומעים את השגיאות, שומעים את, ה... את זה שפתאום ברגע מסוים, למשל אלה פיג'רלד אומרת לה נגן שלה, תהית בטון, בואו נתחיל מחדש, יש לה כזה אחד, וזאת הנאה גדולה של הופעות חיות. ו... אנחנו נשמע קטע אחד של אלה פידג'רלד, אולי בתוכנית הבאה נשמע עוד קטע, גם הוא מהופעה חיה. בכיף. אבל הפעם אני רוצה להתמקד בתקליט שהוקלט ב-1964, <מח> אלה עם ברלין. היא חזרה לשם, יש גם אלה עם... אל, אלה Berlin, או, או משהו דומה לזה, יש לי את שניהם בבית. וזאת אותה הופעה מפורסמת. שאלה פיג'רלט הגדולה לא זכרה את המילים של מקדה נייף. <laughs> באמצע השיר נגמרו לה המילים. רגע, אני רוצה <laughs> לעשות פה איזשהו קישור, כן? כן. 64 זה ברלין המערבית כמובן. כמובן. ברלין מחולקת, היא חוזרת לגרמניה ושר השיר של קורט וייל וברטול ברכט. נכון, <laughs> הגרמנים משנות ה-30. <השלושים>, הגולים. <laughs> הגולים, נכון, בשנות ה-30, נדמה לי שבשנות ה-30 הוא חוברה אופרה בגרוש. וזה מתוך האופרה בגרוש, והיא לא זכרה את המילים. Mm. התענוג הגדול הוא לשמוע איך היא מאלתרת. אז היא משמיעה גם את שמו של לואי אמסטרונג ששר את זה קודם, אבל זה כן היה מתוכנן, והיא משמיעה את שמו של בובי דארין, ששר את זה גם לפניה, וזה היה ביצוע... והיא ש... הראשון uh, בארצות הברית. כן, וזה היה ביצוע נהדר של בובי דארין, mm. ו... אבל לפני כן היא טועה במילים. So let's listen to the song. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. all oh, the shock is per ‫הדומילים היא לא זוכרת אותם. <עדומילים> טוב, ותשמע, דיברנו על זה כשהמיקרופון היה סגור. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו רצף של זמרות, כל אחת ענקית בפני עצמה. כל אחת יש לה את הסגנון שלה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני לא יכול לדמיין לעצמי את אסטו ג'ילברטו עושה מה שאלה פיג'רלד עשתה כאן. אנחנו רואים עכשיו לנינה סימון. כן. וגם היא זמרת אמריקאית, וגם היא זמרת שחורה. דגולה. אבל אה, יש הבדל גדול בינה לבין אלה, אני אגיד מבחינתי, אני לא אומר את זה מבחינה שיפוטית, אלה הייתה יותר ה של, של אמריקה, גם, גם, אה, והיא ו... הייתה נגישה גם ללבנים, גם ל... אפרו-אמריקאים, הש... השחורים, ונינה סימון הייתה בהרבה מקרים כמו עצם בגרון של הקהל הלבן. צודק? היא אפילו uh, עזבה את ארצות הברית בעצם, עברה להתגורר בצרפת, כי היא לא... Uh, היה לה קשה. היא שרה הרבה על מדינות הדרום, הרבה ספיריטואלס uh, כאלה ושירים. חזקים, לא מתקתקים, לא כאלה שהחניפו לקהל הלבן שהוא זה שבעיקר קנה את התקליטים אז. וממנו... ומילין... אתה היתר את הסיפור של העבדות וכל כן, הדברים האלה. כן, כן. אחרי שאני הכרתי uh, את זוגתי לחיים, מזה 50 שנה, היא... Uh, היא uh, introduced me לנינה סימון. והיא סיפרה לי על שיר שהיא מאוד אוהבת. ואחר כך הלכתי וחיפשתי, וקניתי את התקליט. והנה הוא פה. זה התקליט של מיסיסיפי גוט שזה שיר מחאה אדיר. הלינץ'. הלינץ'. ובאלבמה, אני חושב. וזה פשוט מצמרר, והביצוע מצמרר. נילה סימון. הנה זה בא. הנה, זה מגיע. מגיע. Yeah. תחכו. Show me The name of this tune issis Mississippippi Goddamn And I mean every word of it Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest and everybody knows about me me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, God damn, can't you see it, can't you feel it, it's all in the air, I can't stand the pressure much longer, somebody say a prayer, Alabama's got me so upset, Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest and everybody knows about Mississippi God damn This is a show tune but the show hasn't been written for it yet Hound dogs on my trail, school children sitting in jail black cat my path I think every day is gonna be my last Lord have mercy on this land of mine we're all gonna get it in due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, טוב, אנחנו, Don't tell me. מתקרבים, כן. אתה אמרת I... את זה ככה בקול I... שקט ו... ו... ו... ועצוב <laughs> כזה. אבל חבר'ה, אל תדאגו. כי נשארו כל כך הרבה תקליטים לשמוע מתוכם. כך שתהיה לנו גם שעה שלישית. אנחנו לא יודעים מתי, אבל תהיה לנו שעה שלישית. אלי כבר הסכים. נכון. בוודאי. Uh, אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם אייקון שני. ישראלי. השעה השנייה שלנו עם אלי שרון, כן. הראשונה, אתם זוכרים, שודרה כבר לפני uh, מספר שבועות. <coughs> והשלישית תשודר מתישהו בעוד מספר שבועות. Uh, טוב, אריק איינשטיין מסיים את התוכנית. אז uh, את אריק איינשטיין מאוד אהבתי כל השנים. מאז שהוא היה עוד בלהקת הנחל, ושלישיית גשר הירקון הילכה עליי קסם, וכולי וכולי. ובהיותנו ירושלמים, הלכנו לראות הופעה שלו בתיאטרון ירושלים, שמסתבר שהייתה אחת ההופעות האחרונות יחסית שהוא הופיע בהן, חמוש במשקפיים, ו... מאוד אהבנו את השירים. ואני רוצה לסיים בקטע שמשלב את אריק איינשטיין עם ביאליק ועם מוזיקה של מיקי גבריאלוב, היא יושבה בחלום. אלי, זה היה עונג כרגיל לארח אותך כאן באולפן. אנחנו ניפגש שוב באחד השבועות הקרובים. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרון. תודה רבה לאמירה <esh sitzt> שהפיקה. תודה רבה לאמיר, <ogether> תודה רבה לדותן ביבי. תודה רבה לדותן, כמובן. תודה רבה לך, עאידה איתנו. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד לנו. תחכו. ואלי, נעמת לנו, כמו שאומרים. תודה ומאוד נחמד, ואני אשמח לבוא עוד פעם עם איזה אגוטריפ ש... לא רגיל, צריך להצטנע <laughs> אחרי זה. ותודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> אם יש למישהו תקליטים שהוא לא צריך <laughs> אותם, <laughs> נשמח <אנחנו> לקבל אותם. אנחנו כאן מוכנים לקלוט את כל היתומים האלה, אנחנו נתנהג אליהם מאוד מאוד יפה. ונשמיע אותם. זהו, להתראות ותחזרו בשבוע הבא. ביי. היא יושבה על החלום וסורכה שערה. עיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברא. אומר לי מה? ליבי היום עלי רע. אם רחלה איננה אני הנבא. Why should I hurt you first? That will give you 5 different kinds. Second rule, ını, 그다음 rule, what will aquí? That will lead you to ourRocker and the fall.